Опановує невідома сила, чорний пекучий струм вливається у її кров. Ні, вона не злякалася перемін, вона, якщо по правді цієї переміни, ждала. Вона ждала собі цієї таємничої сили, і ждання її було викликане давньою потребою оборонитися від людей, відгородитися від них, переселитися у світ, котрий сама собі вимудровує». Так, сама собі вимудровує і буде в ньому панувати. Переміни не сталися відразу. Вони наростали у ній поступово, непомітно, і тривало це роками. Були часи, коли Анелька геть чисто забувала про процуна. Знахаря, навчителя, чи й просто гірського діда, як його називав людський поголос, котрий і протоптав Анельці до нього стежку. Дідом він тільки називався, насправді в глухому жаб'ївському просілку жив в гуцулесько, рудий аж червоний, який сидів на пеньку перед обдертою хижею у згрібній просмоленій сорочці. Великі лапасті ручища грів над кволою ватеркою. «Ти з чим, молодиця, до мене прийшла?» – спитав однак привітно, хоч його обличчя було похмуре і скривлене гримасою худе, довге, сказати б кінське те обличчя, виглядало неголеним, колючі, малі, як блохи очиці, вискакували з-під навислих, мовби наклеєних із рудої кожушини брів, і метушливо бігали по анельці. «Та, та маю біду», – червоніла і запиналася анелька. Діялося це, здається, у сорок восьмому, і ще тоді Анелька була жінкою в соку і хоч не могла похвалитися особливою звабою, енгебісти із гарнізону, що отаборився на дідичевому фільварку і мав завдання викурювати села Бандерівців і водночас денно і нощно стерегти фільварок, де совіти примусово купчили колгосп, поригочували поміж собою, що краса Анелька нікому з них нічого не жалує. Солдатня тоді начебто склала неписаний графік, кому і коли належить постукати до її покою. В гарнізоні Анелька куховарила, прала солдатські сорочки й кальсони. Грубі стіни дідичевої резиденції, грати на вікнах, вартовий на воротах безпечно оберігали її від сільських пинів, від зневажливих зирків, і вже тоді, ще будучи зовсім молодою, Анелька почувалася в совітському світі, як собі думала, затишно і безпечно. Була вона також задоволена, що не потребує порпатися на своїй нивці заради корця картоплі чи воречка проса. Коли ж хтось таки з числа краян, а чи хлопці з бандерівської боївки спалили її обістя, бо до всього мали її за зрадницю, то Анелька лише перехрестилася. Пожежа спопилила не лише бідацькі її статки, хоч і шкода було маминого ткацького верстата, що також тієї ночі згорів, але й випалила ті останні тонкі корінці, що в'язали її з селом, із людьми сільськими, із землею врешті. Після пожежі чула себе вільною і легкою. Не мов виросли у неї яструбині крила. Баглося їй тоді, мелькнула така думка, щоб і собі записатися, в так, записатися, підперезатися паском із портупеєю, закинути на плече ППШ. Ох, сікла б вона тим автоматом або й дихтярем ненависний світ, що підступав до мурованих стін дідичевого фільварку. Аж зубами скриготала. Мала від смертей людських, від плачів та від прокльонів Теж солодке аж до сліз, аж до знемоги, аж до реготу задоволення. Цієї і насолоди Анелька, напевно, зазнала б навсправжки, коли б, коли б майже не щотижня не в'їжджала поміж муровані стіни фільварку Фіра, на якій привозили в гарнізон то вбитого, то пораненого солдата. Можуть і її привезти колись? Війна ж бо тривала жорстоко і щоденно. Анелька знала, що МГБшники теж привозять з полів та із лісів із криївок убитих бандерівців. Трупи сторцювали в селі під читальнею і кольбами зганяли сільський люд впізнавати вбитих, признаватися до синів і братів. Анелька вбитих бандерівців не бачила та й бачити не хотіла, проти їхні смерті її тішили. Небо би вона особисто лісових хлопців простручила кудеметом чи розірвала гранатами десь у Криївці